Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye Kurehemu. Amin. Amin. Tanzilul Kitabi min Allahil Azizil Hakim. Utarimsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenye nguvu mwenye hikma Ma khalaqona samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa اتكوزي عمب مبينو ونارضه والي اليوم وبين yake الا بحق و بقو مودا معلوم و الي كفروا و ينياو يطووزا ياله و ينويون ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات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 Nileteneni kitabu kilichokuwa kabla ya hiki au alama yoyote ya elimu ikiwa mnasema kweli. Wa man adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajib lahu ila yawmil qiyamati wa hum 'an ghafilu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 wa watu watakapokusanywa watakuwa maadui zao na wataikataa ibada yao wa idha tutlaa alaihim ayatuna bayinatin qaalalladheena kafaroo qaalalladheena kafaroo lilhaqqi lamma jaaahum haadha sihrum mubin na wanaposomewa aya zetu zilizowazi waliokufuru husema juu ya haki inapojia huu ni uchawi dhahir am yaquluna iftara qul iniftaraytu fala tamlikuna li minallahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi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 نَيَّهِ دِي مُنْيَكُسَامِهِ مُنْيَكُرَهِمو قُلْ مَا <عقول> كُنْتُ بِدَعًى مِنَ الرُّسُلِ <سؤال> وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ سَمَعَ mimi si Kiroja miongoni mwa mitume wala sijui nitakavyofanywa wala nyinyi mimi nafuata niliofunuliwa tu kwa wahi wala mimi si chochote ila ni muonyaji mwenye kudhihirisha wazi kul ara'aytum in kana min indi الله, wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdil al sema maonaje yake wahaya ni kweli yametoka kwa Mwenyezi Mungu nani kata na akashuhudia shahidi miongoni mwawana wa Israeli juu ya mfano haya Amini, na kamini na nyinyi mnafanya kiburi hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu waqala alladhina kafarulu alladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ila wa idh lam yahtadu bihi, fasa yakuluna haza ifkun Na wali okufuru, wali waambia, wali waamini, lau kheri, wasingili tutangulia. Na walipokosa kuongoka wakasema, هُوَ نُزُلُ شِيِّ وَزَمَانِي وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الذين ظلموا وبشرى na kabla yake kilikuwapo kitabu cha Musa kuwa chenye uongozi na rehma na hichi ni kitabu cha kusadikisha na kilichokuja kwa roho ya Kiarabu ili kiwaonye na kiwe ni bishara kwa watendao mema rabbuna Allah, mustaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun haki kwaliosema mola wetu mlezi ni mwenyezi Mungu kisha wakatengenea hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika ula ika As ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun aw ndio watu wa peponi watadumu humo huwa ni malipo kwa waliokuwa kia tendo wa biwalidayhi ihsana.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 inni tubatu ilayka wa inni minal muslimin na tumemuhusu mwanadamu awatendee wa wema wazazi wake wawili mama yake amechukua mimba yake kwa taabu na akamzaa kwa taabu na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi 30 hata anapofika utuzima wake na akafikia miaka arobaini husema Mola wangu mlezi niwezeshe shukuru neema zako ulizoninaimesha mimi na wazazi wangu na nitende mema unayoyapenda na unitengenezee dhuria zangu za hakika mimi nimetubu kwako na mimi ni miongoni mwa Waislamu ika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil janna wa 'adad sidqi alladhina kanu yu'adun aw ndio bora ya vitendo vyao walivyovitenda na tunayasamehe makosa yao watakuwa miongoni mwa watu wa peponi miyadi ya kweli hiyo walioahidiwa walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma at'idanni an ukhraja wa qad min kabli qabli wahuma yastaghifana Allaha wa yastaghifan ilaka amin wa ilaka amin wa inna wa'd Allahi haqqun fayaqulu ma wazazi wake na akawaambia Ati ndio mnanitisha kuwa ni na hali vizazi vingi vimekushapita kabla yangu na hao wazazi omba msaada Mwenyezi Mungu ole wako amini hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli na yeye husema hayakuwa haya ila ni visa vya watu wa kale ulai kal ladina haqqo alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al innahum kanu khasirin hao ndiyo ambao imehakikishiwa hukumu juu yao kama mataifa yaliyokwisha pita kabla yao miongoni mwa majini na watu hakika hao wamekuwa wenye kuhasiri walikullin darajatun mimma amilu waliwaffihum a'malahum wahum la yuzlamun na wote watakuwa na daraja zao mbalimbali mbali kwa walioyatenda na ili awalipe kwa vitendo vyao na wala hawatadhulumiwa wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan-naari tayibatikum. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم na siku watakapoletwa waliokufuru kwenye moto watambiwa nyinyi mlitwaa vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani na mkastareheshwa navyo basi leo ndio mnalipwa adhabu ya fedheha kwa mlivyokuwa mkitakabar katika ardhi bila ya haki na kwa sababu mlikuwa mkifanya upotovu wa zikur akhad idh anthara qawmahu bil ahqafi wa qad khalatun thur min bayni yadihi wa min khalfihi alla ta'budu illa allah alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhab yawmin 'azim namtaje ndugu kinaadi alipowaonya watu wake kwenye vilima vya mchanga na kwa yakini waonyaji wengi walitokea kabla yake na baada yake kuambia Msimuabudu isipokuwa mwenyezi Mungu akika mimi na kuhofieni isikupateni adhabu ya siku iliyokuu qalu ajitana litafikana an alhatina fatina bima taiduna in kunt min asadiqin wakasema ye umetujia ili ututenge mbali na miungu yetu basi tuletee hayo unayotuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwasi ma ukweli qala inna al-ilmu 'inda Allah wa uballighukum ma arsiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun akasema hakika ujuzi huko kwa Mwenyezi Mungu mimi na kufikishieni niliyotumwa lakini na kuoneni kwa nyinyi mnafanya ujinga fa lam ma rawahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha bal huwa ma stajjaltum fiha adhabun aleem basi walipo wingu likielekea kwenye mabonde yao walisema wingu hili la kutunyeshia mvua umbe sivyo aya ni hayo mlioyahimiza upepo ambao ndani yake hii chungu todam yurukulla shay'in bi'amri rabbiha fa la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawmal unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake mlezi wakawa hawaonekani ila nyumba zao tu hivyo ndivyo وليبعثوا وكسفو ولا قد مكنناهم فيما ان مكنناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما ارنا عنهم فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا يَفْقِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا izkanu yajhaduna biayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzium. Na bila shaka tuliwaweka vizuri sio kama tulivyokuekeni nyinyi na tuliwapa masikio na macho na nyoyo na hayakuwafaa kitu masikio yao wala macho yao wala nyoyo zao kwa lolote wani hao walikuwa wakizikataa ishara za Mwenyezi Mungu na yale waliokuwa wakiyafanyia maskara ndiyo yakawazunguka wala qad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayatina 'alanhum yardujun na hakika tuliangamiza miji yao jirani zenu na tulizitumia ishara ili wapate kurejea fala ulanaṣarhum alladhīna takhadhū min dūni llāhi qurbānaan bal 'anhum wadhalik ifkuhum wama kanu yaftarun basi mbona wale waliowashika badala ya mwenyezi Mungu kwa hao ndio awakurubishe hawakuwanusuru bali waliwapotea naho ndio uongo waliokuwa wakizua wa ith sarafna ilayka nafram min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu an falamma ila wakati walipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'an basi walipoihudhuria walisema sikilizeni na ilipokwisha somwa walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya qul ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ يَتُ sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake na kinachoongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka Ya qaumanajibu da'iyallah ajibuda'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum Yagfir lakum min dhunubikum wayujirukum min 'adhabin aleem Enyi kaumu yetu, mwitikieni mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu na muaminini Mwenyezi Mungu atakusameheni نَعَذَاكَ كِنجَنِي نَأَذَابُ عُشُبُ وَمَنْ لَا يُجِب دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ na wasio mwitaji wa Mwenyezi Mungu basi hao hawatashinda katika ardhi wala hawatakuwa na walinzi mbele yake أَو أَمْ هُمْ فِي قُطُوفٍ يُظَاهِرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ bala innahu ala kulli shay'in qadeer ye yeah, hawaoni ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na hakuchoka kwa kuziumba kuwa ni muweza kwa kufufua wafu kwani Hakika yeye ni muweza wa kila kitu wa yawma yu'radul ladhina kafaroo 'alan nar a laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina kuntum takfurun watakapoletwa makafiri motoni wa kaambiwa ye yeah. haya kweli, watasema kwani tunaapa kwa Mola wetu mlezi ni kweli atasema basi onjeni adhabu kwa sababu ya kule kukataa kwenu falsbir kama sabra ulul azm minar rusul wa كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بس سبيري kama walivyosubiri mitume wenye stahmala kubwa wala usiwafanyie haraka siku watakoyaona walioahidiwa itakuwa kama kwamba hawakukaa ulimwenguni ila saa moja ya mchana huu ndio ufikisho Wani huangamizo wengine isipokuwa waliowaovu tu